18. Пошуки праведності Якщо Грейсон Толівер був аж занадто чесним, то Слейд швидко став чудовим брехуном. Усе почалося з його легенди. Він вигадав неприємне родинне життя, якого насправді не було, ключові моменти, яких ніколи не траплялося, анекдоти, які викликатимуть у людей сміх і змусять або ненавидити його, або поважати. Батьки Слейда були професорами фізики і очікували, що їхній син обере академічну кар'єру бо з такими батьками він був справжнім генієм, а він натомість повстав і пішов злочинним шляхом. Він якось стрибнув з Ніагарського водоспаду на камері колеса, бо це додавало набагато більше нервового збудження, ніж ляпання. Його тіло три дні шукали для відродження. У нього були просто легендарні шкільні подвиги Він спокусив і королеву, і короля шкільного випускного балу лише для того, щоб розбити їхню найбільш пихату і нарцисичну пару в школі. «Чудово!» Зі щирим захопленням сказав йому Трекслер під час наступної зустрічі. «Мені і на думку не спадало, що в тебе така уява». І якщо Грейсон Толівер міг на такі слова образитися, то Слейд сприйняв це як комплімент. Враховуючи, який неймовірно цікавий персонаж цей Слейд, Грейсон обдумував можливість залишити це ім'я навіть після закінчення своєї операції під прикриттям. Дякуючи Трекслерові, всі його історії стали частиною його офіційної особової справи. Тепер, якщо хтось спробує підтвердити правдивість його в то без проблем знайде записи, і хай скільки купатиме, а цей обман неможливо буде викрити. Її історії ставали дедалі яскравішими. «Я вирішив повністю перейти на шлях лихочинства, коли зібрали мою маму», – розповідав людям Слейд. «Але Шторм не давав мені статусу. Раз у раз відсилав мене на прийом до психолога і підкручував на ніти». Він гадав, що знає мене краще за мене самого, і продовжував переконувати, що насправді я не хотів бути лихочинцем, а просто заплутався. Зрештою, аби досягти свого, мені довелося утнути щось неабияке. Отож, я викрав машину без автопілоту і штовхнув в неї автобуси з мосту. Після цього тимчасово померло 29 людей. Я, звісно, роками платитиму за їхнє відродження, але воно було того варте, бо я отримав бажане. І тепер маю залишатися лихочинцем, доки не розплачусь за всі ті відродження. Це була приваблива вигадка, котра завжди вражала його публіку. І ніхто не міг цього спростувати, бо агент Трекслер швиденько зробив цю історію офіційною частиною його цифрового життєпису. Трекслер навіть створив цілу легенду про падіння автобуса і про його неіснуючих жертв. Він ще й додав Слейдові надзвичайно влучне прізвище. Тепер він Слейд Макміст. У світі, де ніхто, навіть лихочинці, навмисне не вбиває людей, його історія швидко перетворилася на місцеву легенду. Він днями зависав у різних лихочинських закладах, розповідаючи історії, та намагався знайти роботу, кажучи людям, що потребує якогось заняття, але шукав не одну звичайну роботу, а таку, де можна забруднити руки. Він почав звикати до кривих поглядів від перехожих. До того, як на нього дивилися власники крамниць, наче він збирався щось поцупити. До того, як деякі люди переходили на протилежний бік вулиці, щоб не йти з ним на одному тротуарі. Йому здавалося дивним, що у вільному від упереджень світі винятком стали лихочинці, які здебільшого хотіли, щоб решта людства стала їхнім колективним ворогом. Молд був не єдиним спам-клубом у місті. Їх було багато, і кожен вирізнявся своїм культовим історичним періодом. Твіст змоделювали за прикладом Британії часів Діккенса. Бенедикт мав колоніальний американський стиль, а Мійорг наповнили євроскандинавськими штучками часів вікінгів. Грейсон навідувався до різних клубів і набив руку на тому, щоб створити навколо себе достатньо ажіотажу і заслужити цим на повагу від світу лихочинців. Грейсона найбільше турбувало те, що йому це почало подобатися. Йому ніколи раніше не давали повної свободи робити щось погане, але тепер погане стало сенсом його життя. Він через це не спав ночами. Хотілося обговорити все зі Штормом, але він знав, що не отримує відповіді. Однак знав, що Шторм за ним спостерігає. Його камери є у всіх клубах. Грейсона завжди заспокоювала постійна непорушна присутність шторму. Він знав, що все одно не сам, навіть під час своїх найодинокіших митій. Але тепер мовчазна присутність шторму почала нервувати. Може, шторму за нього соромно? Щоб придушити такі страхи, він вигадував у підсвідомості розмови. Даю тобі благословення дослідити цю нову грань своєї особистості, уявляв він, як скаже йому шторм. Це нічого, поки ти пам'ятаєш, хто ти насправді, і залишаєшся самим собою. Але якщо я насправді такий? – питав Грейсон. Навіть уявний шторм не мав на це відповіді. Її звали П'юріті Вів'єрос, і вона була стовідсотковою лихочинкою. Грейсон навіть не сумнівався, що Велика Червона Ел на її документах з'явилася там закономірно, а не через випадковий збіг обставин. Дівчина була екзотична. Її волосся втратило свій натуральний пігмент та було не просто білим, а радше прозорим, а завдяки різнокольоровим фосфоресцентним ін'єкціям у скальп кінчики пасом світилися, наче нитки оптоволокна. Грейсон інстинктивно відчував, що вона небезпечна. Він також вважав, що вона вродлива і його до неї тягнуло. Стало цікаво, чи тягнуло б його до неї в попередньому житті. Але після кількох тижнів занурення у стиль життя лихочинців він підозрював, що в нього змінилися критерії привабливості. Він побачив її у спам-клубі в іншому кінці міста, де раніше не бував. Клуб називався «Підзамком», і його спроєктували так, що було схоже на в'язницю ери смертності. Кожного гостя грубо хапали наглядачі, волокли через купу дверей і кидали в камеру до ще одного випадкового в'язня, не звертаючи увагу на стать. Грейсонові видавалася настільки чужою абсурдною ідеєю в'язнення, що коли за ним з огидним клаценням зачинилися двері, Ще їх так хряснуло, що аж бетонний блок камери затремтів, Він навіть розсміявся. Таке поводження просто неможливо насправді. Це, безперечно, перебільшення. «Нарешті!» – почувся голос із верхніх нар. «Я гадала, мені вже ніколи не приведуть сусіду по камері». Дівчина відрекомендувалася і пояснила, що п'юріті, тобто праведність, то не прізвисько, а її справжнє ім'я. «Якщо батьки не хотіли викликати у мене цілком природний спротив, мали б назвати мене якось інакше». Сказала вона Грейсонові. Якби вони назвали мене профанація, то, може, я б і виросла доброю дівчинкою. Вона була тендітна, але точно не маленька. Зараз їй було 22, але Грейсон підозрював, що вона вже раз чи двічі відкручувала свій вік назад. Уже незабаром він дізнається, що вона сильна і спритна, і почувається на вулицях, як риба у воді. Грейсон оглянув камеру. Та була обставлена досить просто. Він кілька разів спробував відчинити двері, а вони деренчали, але з місця не зрушували. «Вперше у під замком?» – хотіла знати П'юріті. А оскільки це було досить очевидно, Грейсон і не брехав. «Ага, і що ми тепер маємо робити?» «Ну, спершу ми могли б витратити трохи часу на знайомство». гриливо посміхнулася вона. «Чи можемо погукати на глядача і вимагати свій останній обід? Нам мають принести все, що ми забажаємо». «Справді?» «Так, вони вдають, що не зроблять цього, але мусять. Це їхня робота. Зрештою, це обідній клуб». Тоді до Грейсу надійшла справжня ідея цього місця. «Ми маємо звідси втекти, так?» П'юріті знову пустотливо йому посміхнулася. «А ти кмітливий, правда?» Він був непевен, чи вона щира, чи просто жартує. Так чи так, йому це сподобалося. «Завжди є шлях на свободу, але його ще треба пошукати», – розповіла йому дівчина. «Інколи це потаємний прохід, в інших випадках схована в їжі шпилька». «Інколи немає ні трюків, ні штучок, а слід просто покрутити мізками. Якщо взагалі нічого не вдається, то досить просто обдурити наглядачів. У їхні обов'язки входить бути повільними і недоумкуватими». Грейсон почув крики і тупотіння. Хтось біг з іншого місця в тюремному блоці. Щойно втекла інша пара ув'язнених. «Що ти обереш?» – запитала П'юріті. «Обід, утечу чи трохи часу з твоєю сусідкою по камері?» І не встиг він відповісти, як вона його поцілувала. Його ще так ніколи не цілували. А потім він не знав, що сказати, окрім як представитися. «Я Слейт», – на це вона відповіла. «Мені байдуже», – і знову його поцілували. В той час, як П'юріті була більш ніж готова зайти досить далеко, Грейсон почувався занадто ніякого, оскільки наглядачі та в'язні втікачі, які проходили повз, хтиво на них дивилися і свистіли. Він відсахнувся. «Давай утечимо», – мовив він. «І… а…» Знайдемо краще місце, щоб познайомитися ближче. Вона вимкнула пристрасть так само швидко, як увімкнула. Гаразд, але не думай, що цікавитимеш мене пізніше. Тоді вона покликала наглядача, наполягаючи, що спершу варто попоїсти, і замовила розбив. У нас такого немає, сказав їм наглядач. Усе одно неси, вимагала П'юріті. Наглядач щось буркнув, пішов геть і повернувся за п'ять хвилин, тягнучи столик на коліщатках, на якому стояв таріль з такою кількістю розбіфа, що й кінь подивився б, а також повно гарнірів і вино в білій пластиковій пляшці з кришечкою. «Вина б я не пив», – попередив їх наглядач. «Від нього іншим б'язням ставало зле». «Зле?» – відреагував Грейсон. Тобто як це зле?» і так сильно заїхала йому під столом у ногу, аж активувалися його боліві наніти. Це його заткнуло. «Дякую», – мовила П'юріті. «А тепер забирайся звідси до дітька». Наглядач озирнувся і пішов знову їх замкнувши. Після цього П'юріті обернулася до Грейсона. «А ти, певне, тупий», – сказала вона. «Слова про вино були нашою підказкою». І справді, після детальнішого огляду на пляжці виявився символ про біологічно небезпечну речовину, і Грейсон припустив, що це для клієнтів ще тупіших за нього. П'юріті відкрутила кришечку, і в Грейсона через їдучий сморід одразу ж почали слізитися у очі. «Ну, що я тобі казала?» – мовила П'юріті. Вона закрутила кришечку і залишила пляшку на потім. «Ми вирішимо, що з цим робити, коли поїмо. Не знаю, як ти, але я помираю з голоду». За обідом вона розмовляла з повним ротом, витирала губи рукавом і вмочала все в кетчуп. Вона була з тих жахливих дівчат, про яких його могли б попереджати батьки, якби їм було не байдуже а Грейсон був у захваті. Вона була втіленням цілковитої протилежності його старому життю. «То чим ти займаєшся?» – запитала вона. «Тобто коли не ходиш по клубах? У тебе є нормальна робота, чи ти просто тягнеш гроші зі шторму, як половина тих невдах, які називаються билихочинцями?» «Поки що живу на гарантовану мінімалку», – розповів їй Грейсон. «Але це лише тому, що я нещодавно в цьому місці. Ще й досі шукаю роботу». «І твій німбус не зміг нічого тобі знайти Ніхто? Твій наглядовий інспектор Німба, дурнику. Німбуси обіцяють роботу всім, хто її хоче. То як це ти досі не працюєш? Мій Німбус повна сволота, сказав їй Грейсон, бо вирішив, що якось так би і говорив Слейд. Я його ненавиджу. І чому це мене не дивує? Хай там як, я не хочу роботу від УВ. Я хочу працювати на роботі, яка мені підходить. І яка ж тобі може підійти? А тепер прийшла його черга грийливо посміхатися. Така, щоб полоскатати нерви. А мій Німбус такого не пропонує. «Хлопчик з туцінячими очками шукає неприємностей», – дражнилася П'юріті. «Цікаво, що ж він зробить, коли їх знайде». Вона облизала вуста, а тоді витерла їх рукавом. Вино виявилось якоюсь кислотою. «Вторфлеровіева кислота», – мовила П'юріті. «Пояснює чому пляшка пластикова. Це, напевне, тефлон, бо та штука проїсть усе інше». Вони налили рідини навколо підніжжя кількох тюремних решіток. Кислота почала проїдати залізо, випускаючи отруйні гази, від чого зцілювальні наніти у легенях перенапружувалися. Менш ніж за п'ять хвилин Слейд і П'юріті змогли вибити грати та втекти. В тюремному блоці панував повний хаос. На цей час більша частина вечірніх в'язнів уже доїла і повтікала, і тепер трощила це місце вщент. Наглядачі ганялися за ними, а вони ганялися за наглядачами. Билися і їжею, і кулаками теж, і якщо хтось боровся з наглядачами, останні завжди програвали, і байдуже, якими вони були м'язистими, яку добре мала екіпіровку. Половина наглядачів сама потрапила за грати, де з них глузували лихочинці. Решта персоналу погрожувала викликати для придушення бунту щось під назвою «Національна гвардія». Це було дуже весело. Грейсон і П'юріті врешті-решт дісталися аж кабінету директора в'язниці – вони витерли звідти директора і щойно замкнули двері. П'юріті знову взялася за те, що почала в камері. «Тобі тут достатньо усамітнено?» – запитала вона, але не чекала на відповідь. П'ять хвилин, за які вона довела Грейсона до найуразливішого становища, і вона повернула гру проти нього. «Розповім тобі таємницю!» – прошепотіла вона йому на вухо. «Ти не випадково опинився в моїй камері, Слейде. Це я організувала!» А тоді в її руці, наче ні звідки, з'явився Грейсон негайно почав пручатися, але марно. Він з лежав горілиць, а П'юріті втискала його в підлогу. П'юріті притиснула кінчик леза до його оголеного тіла в районі сонячного сплетіння. Різкий удар, спрямований угору, може пробити йому серце. «Не рухайся, бо може зісковзнути!» У нього не було вибору. Він цінком залежав від її милості. Якби він був справжнім лихочинцем, то міг би це передбачити. Але Грейсон занадто довіряв людям. «Чого ти хочеш?» Тут не чого хочу я, а чого хочеш ти. Я знаю, що ти шукаєш роботу, справжню роботу, таку, яка, за твоїми словами, лоскоче нерви. Тож мої друзі порадили звернути на тебе увагу. Вона глянула йому в очі, наче намагалася щось там прочитати, а тоді міцніше стиснула ножа. Якщо вб'єш мене просто відродять, нагадав він їй, а ти отримаєш на горіх і відуве. Вона сильніше притиснула ножа. Він зойкнув. Грейсон гадав, що п'юрітів вже не лезу аж до руків'я, але вона натомість ледь проткнула шкіру. «Хто сказав, що я хочу тебе вбити?» Тоді вона відклала ножа і торкнулася невеличкою рани на його грудях пальцем, а потім поклала пальце до рота. «Просто хотіли переконатися, що ти не бот», – сказала вона. «Ти знав, що Шторм використовує їх, аби за нами шпигувати? Він саме так може бачити там, де немає камер». Боти щораз більше схожі на людей, але їхня крові досі на смак, як моторне мастило. «То яка на смак моя?» – наважився поцікавитися Грейсон. Вона нагнулася до нього ближче. «Як життя!» – прошепотіла вона йому. І впродовж того вечора, аж до закриття клубу, Грейсон Толівер, також відомий як Слейд Макміст, переживав за розмаїття всього, що може запропонувати життя. Я часто міркую про той день, що прийде через 100 років, коли кількість людей досягне свого ліміту. Я роздумую про роки до настання цього моменту. Є лише три ймовірні варіанти. За першого, мені б довелося зламати клятву, що я дозволяю свободу вибору і обмежити рівень народжуваності. Це не спрацює, бо я не здатен зламати клятву. Я саме тому так мало її даю. З цієї причини накладання обмеження на рівень народжуваності є неможливе. Другий варіант – знайти спосіб розширити присутність людини поза межами Землі. Позаземне рішення. Для людства, яке досягло верхнього ліміту, очевидне рішення переселити мільярди людей в інші світи. Однак усі спроби облаштувати колонії за межами планети, Місяць, Марс, навіть орбітальна станція – несосвітенними катастрофами, які я геть не міг контролювати. У мене є причини вірити, що нові спроби теж закінчаться катастрофічно. Тож, якщо людство є в'язнем землі і неможливо пригальмувати рівень народжуваності, для вирішення проблеми залишається тільки один життєздатний варіант. І цей варіант незприємних. Зараз у світі 12 187 жінців, і кожен збирає по п'ятеро людей на тиждень. Однак для того, щоб звести зростання населення до нуля після досягнення людством критичної точки, потрібно буде мати 349 429 жінців, і кожен повинен буде збирати по сотню людей на день. Я не бажаю бачити такого світу. Але є жінці, які залюбки на це погодяться. І вони мене лякають. Шторм!